Kilómetros de Balde, un 8 de setembro, senón metra buco, domingo, primeiro episodio de setembro. Eh, iba a decir por tanto, pero realmente é porque me peta. Primeiro episodio da segunda tempada de Kilómetros de Balde, o mesmo que o Kilómetros Gratis que gravarei a continuación será tamén o primeiro episodio de do Kilómetros Gratis, que ven sendo o mesmo que Kilómetros de Balde, pero grabado en Casterá, como xa todos e todas. Supoño que xa digo máis que nada, para todas aquelas persoas que xa cheguen por primeira vez por aquí, xa sabedes, eu son Juan Ortiz, Jordel en Twitter, e grabo este falangullo mentras camiño. E por que segunda tempada? Pois, básicamente, porque le vou xa un montón de episodios, e levar unha numeración tan longa non me apetece, así que prefiro resetear. Pensei en empezar esta segunda tempada máis ou menos a vez que comenzou o podcast, que non me lembro exactamente cando foi, pero debeu ser aí por outubro ou novembro, supoño. Pois supoñes mal, o primeiro episodio gravouse o 15 de decembro de 2018. Pero como a maioría de podcast que eu coñezo alo menos, comenzan sempre estas segundas tempadas facendo coincidir cos cursos escolares, E mañan, aquí na Universidade da Coruña Comenza o curso O 2019-2020 Pois veña Segunda tempada Do kilómetros de balde E de que vos vou falar oxe? Pois oxe vou vos falar dunhas aprendizaxes Recén aprendidas xusto esta semana Que pasou esta semana? Que cambiamos o dormitorio Con mobles de Ikea O que supuxo que tivemos que montalos Cambiamos a cama o colchón e dúas mesillas. A cousa presentábase, nun principio, pensábamos que doada. Máis que nada, pois, porque xa temos certa experiencia, que remedio nos queda en mercar mobles en IKEA moitas veces. E suponíamos, porque non se mellaba especialmente difícil tanto a montaxe das mesillas como da cama, xa digo, especialmente dificultosa. Non foi así. Por eso quero compartir convosco varias aprendizaxes. A primeira delas: Cando decidir se eh, pagas porque que xe os mobles a casa ou non? Ben, Neste caso para nós foi bastante doado, porque as dimensións entre máis que nada do colchón son tales que non cabían. No vehículo que temos, Nos temos un xara Picasso e non había forma, ou non hai forma de meter un colchón das dimensións que ten este, un 60 por 2 metros, eso des curiosos, nese vehículo, así que xa non había outra. E aparte, neste caso, pagando ese transporte, tamén se facían cargo do, do bello colchón. Mais aparte de todo eso, unha das cousas, unha das características que teñen os mobles de Ikea, non sei se vos decatastes, é de que pesan moitísimo máis antes de ser montados que unha vez montados. Parece un sin sentido, obviamente, o é? Pero é que, en fin, cando tites que coller os, eh, os paquetes, non? Un por un pesan a dios. E, sin embargo, unha vez que está o moble montado, pois bueno, non é que sexan livianos, pero vaya, bastante máis eh, transportables, tanto por un como por dúas persoas. Así que, eu recomendo, é unha cousa que vou facer sempre, é mirar cal vai ser o peso total, dos bultos que, que acabas de mercar dos mobles que acabas de mercar antes de decidir si contratar ese transporte ou non neste caso para que vos fagades unha idea foron 200 kilos a suma total deles así que se divides o kilo polo, polos cartos que costa que realmente non me lembro de canto é eh? peroedes que moi probablemente saia vosa conta pagar por ese transporte xa postos mellor dividir Os cartos polos kilos, e así saberedes canto vos custa o transporte de cada un de eses kilos. Ben, esa foi a primeira aprendizaxe. A segunda é, cando decidir que xos traían a casa. Parece que é algo sinxelo, mas non o é, cando menos non o foi nesta ocasión para nós. Deron nos Deronos escoller, e nos, mmm, bueno, pues pois, mirando un pouco a xenda a nosa, decidimos que non los trouxeran un xoves á tarde. Error. Por qué? Porque a ventana de horario de transporte vai, supoño que máis ou menos desde de as tres media ou 4 por aí, máis ou menos supoño que ata as oito. Nos íbamos cambiar unha cama por outra. É decir, que unha vez que nos trouxeran os bultos, tiñamos sí ou sí que montar a cama se queríamos dormir nalgún sitio que non fora o chan. E que pasou? Pois que en vez de chegar máis ou menos eso, ás tres media ou catro, chegaron os bultos prácticamente a xoito, a xoito menos pouco tempo. Tivemos que traballar a correr para poder montar a cama a tempo. E xa pensando un pouco máis en serio, dixemos, mira, moito mellor hubese sido que en vez de escoller un xoves, escoller un ventres, claro. Isto tamén está un pouco en función das posibilidades que ten cada familia, cada unidade familiar, segundo os horarios mm, disponibles. Pero bueno, podendo escoller, nos, o que faremos será decir que nos los traían un benres. Por qué? Pois porque o sábado nos non traballamos, así que tampouco importa alongarse moito pola noite. Esa foi a segunda aprendizaxe de toda esta aventura. A terceira, cando decidir se vos montan os mobles e pagar, porque vos monten os mobles ou non pagar. Primeiro de todo, non te fíes desechedín de que é moi doado ou pouco doado ou moi difícil ou o que sexa. Mesmos transportistas como os vendedores. Casi casi <ríe> pregunta a amigos e familiares. E ten en conta tamén a túa habilidade á hora de facer estas cousas. No noso caso, Eva, digo, eu penso que sí, que é bastante manitas, é bastante cuidadosa, e dá se lleven todos estes traballos manuais, pero a mín xa non é que se me dean mal, é que os odio profundamente. Na carreira, para que vos fagades unha idea, procuraba que todas as maquetas máis fixeran. Alguén, en canto empecéi a salir con Eva, Eva fixome todas as maquetas que tiven que facer ao longo da carreira, incluída as do proxecto fin de carreira. Eh, odio os todo este tipo de manualidades, así que, no meu caso, non é moi aconsellable ponerme a montar mobles. E, aparte, xa non é única e exclusivamente a facilidade non de montaxe dos mobles, senón tamén ter as ferramentas adecuadas. Todo mundo di que en IKEA proporcionante todo o que precisas. Mentira, non é así sí que poden proporcionarnos alguna chave allen ou cousa parecida, os tornillos e as pezas especiais, mas, por exemplo, o que non nos proporcionan son destornilladores. Nos mercamos, xa hai bastante tempo, un destes destornilladores eléctricos que o avión típico é un avión? Sí, hai ven. En este caso, en vez de estar aterrando, perdón, en vez de estar despegando cando paso por aquí este está aterrando é un Ere Europa son para que vos facades unha idea son c do domingo non sei exactamente de onde virá este Ere Europa como me mola caminar por aquí e ver pasar seguido avións ao okay. eh, que que non estemos un destornillador deses eléctrico ou cunha batería que liberan de moitísimo traballo certamente máis non todos os tornillos que nos atopamos neste caso, pódense apretar directamente cochisme este, porque pola posición precisaríase dun alongador eh, que permitise atornillar e desatornillar a certa distancia. Eso non o tiñamos, así que hubo uns cantos dos tornillos que tivemos que, que apretar a manga. Unha especie de mezcla entre apretar a man e cando xa non podíamos máis co, pois co chisme de intentando de algún xeito tal. En característica tamén dos mobles de Ikea ou das pezas que proporciona Ikea é que os tornillos son de, na miña opinión de bastante mala calidade. En concreto, cando estás aí a traballar neles facendo forza para apretalos e tal, resulta que moitas veces vence o debuxo Estamos convencidos de que, aínda que algún dos tornillos non quedou de todo ben, imos ser incapaces de, de sacalos, porque esa cabeza está totalmente desdibuseada. Así que non sei exactamente como tenemos que facer. Porque, unha vez montada a cama, para que... Bueno, é a típica cama que ten uns caixóns en baixo para aproveitar un pouco máis o espacio e poder almacenar cousas debaixo da cama... Un dos caixóns, en concreto, bueno, non quedaron excesivamente ben ningún deles, pero en concreto un casi casi que tropeza con outro entón, de xeito imos ter que desmontar e volver a montar as guías, e non sei, de verdade, dame medo eh, afrontar ese traballo porque non teño moi claro como imos facer. Malo será, como din no anuncio de Gadis. E cal foi o resultado de todo isto? pois que rematamos prácticamente ás doce da noite, que como a postura que estivemos a utilizar ao longo de toda a montaxe foi estar prácticamente tirados no chan doblándote por aquí para a, alcanzar determinada burato onde tens que meter é pois, un tornillo, un perno, hubo que sexa. E foron moitas horas porque poixémonos a traballar pois, mirade, de, de as botas de máis ou menos de oito a doce, pois Catro oriñas montando a dichosa cama. Seguro que alguén con máis experiencia o faría moitísimo antes, pero así somos nós e así quedou. As maniotas que temos agora mesmo non vos podedes imaginar. A min doemos cu hasta... Bueno, os músculos que non sabía que tiña preto do cu hasta cando me sento nunha silla. O corolario de todo isto é que, vamos, se poidésemos dar marcha atrás o reloxio, pagábamos encantados porque non las montaran. Porque aparte de montar, de haber pagado por montar a cama, seguro que en vez de vir a xoito da tarde prácticamente cando remataba a xornada, houvesen estado xa na casa a primeira hora e todo houvese sido moitísimo máis relaxado. Teden den conta que incluso a, por estar montando a cama tan tarde, pois habería veciños que xa estivesen deitados Eh, incluso, eu que sei, determinados ruidos que faça O montar cousas como dar algún que outro martillazo Que había que dar Daba hasta un pouco de cosa, non? Por decir, miña nai, a ver que me din os veciños mañano Pouco máis que contar, vaya Sí, bueno, únicamente, outra aprendizaxe máis Se, No caso concreto de que vallades mercar unha cama Tede moi en conta a altura do colchón Porque se, o vosso caso é como o noso en que o colchón pois era non sei, de hai un montón de anos que o tiñamos, e non era moi, moi gordo. Así que estábamos acostumados tanto a unha altura de cama como a unha sensación. A nosa cama de antes era de un 35. A que mercamos agora é de uns 60. Vaia, 25 centímetros máis de ancho que de algún xeito deberíase se notar, ¿no? así a simple vista de ter unha cama máis grande. Que o que ocorre? Que o colchón tamén é moitísimo máis alto, e ainda que nada que obxetar ao respecto en cuanto á comodidade, Si que decir que a sensación é de, de que é máis pequeno, é decir, prácticamente temos a sensación de que ocupa o mesmo que a outra simplemente porque a vemos máis alta. É simplemente unha cuestión óptica, pero que chamou nosa atención e por eso compartoa tamén convosco neste quilómetros de balde. quilómetros de balde que está a piques de rematar, porque xa me estouba chegando tamén a sitios con ruido de tráfico rodado. E vou esperar un pou andar uns metros máis, ata empezar o quilómetros Gratis. Eh, nada máis, meus, espero que non vos hayades aburrido moito, moitas grazas por chegar ao final do episodio e espero vos a semana que ven, no que será o segundo episodio da temporada dúas de Kilómetros de Balde. Chau, chau.